Мабуть, не слід у наш час уборюватися і нарікати, впадаючи в жалюгідне становище людей, які жебрають співчуття. Однак ту досконалу механіку бою я не забуду до кінця своїх днів. Раптом я побачив, що лечу на блискучий, гостро заточений багнет, а мій штик, теж на совість заклинений, націлився в груди скриваленого, смертельно блідого чоловічка – Чорним метеликом вусиків, нас швидко шпурнуло одним в одного. Коли я якоюсь далекою і чужою гадкою подумав, що все кінець, щось мене люто вдарило. Я покотився кругосхилом і отямився в доверху, наповненій каламутною водою ямою. Потім погляд ковзнув по ніжну голубому пружечку неба, і тут же на ньому вималювалися слова. Хто сміливим серцем благородний, той світ оголює кинджал за Бога, короля і честь. До мене поволі поверталася свідомість. Я почав прогадувати, де й коли читав ці вірші. Я перекинувся, упершись ногами в дно ковдобини. На все небо прослалося Приглуздити, поглянь на руки вони в кайданах. Тоді я знову ліг на живіт. Поглибився у зморшках і потім почав потихеньку вставати. Але що сталося? Тихо, аж болячи, в здивуванні праворуч застиг зелений гайок. Насторожилося небо. Якась пташина сиділа поруч, перехиливши голівку із заплющеним проти сонця оком. Я руками затулив вуха, потім відняв: Ні. Двихтіло і скриготало далі, немов з надр планети видобувалися орди людожерів. Мені здалося, що спокійно, бо більше не відчував у собі звіра, який прокидається, коли зойк атаки виносить тебе з окопу. Звір той лютує до першого дотику тіла до землі і щезає враз як електричний заряд. Тоді робиться тихо наче в годину найбільшої спеки серед залитих сонцев лугів. Не зачепило було першою моєю гадкою. І раптом я знепритомнів. У лазареті згадав, що пив здається свою кров. Мене вирвало. Потім я стільки піднімався з окопів, що втратив лік. Але ніякий мудрець не переконає мене, що так поводяться на полю бою лише необстріляні жовтодзьоби. Цікаво, а що скаже Загата? Та він п'яний. Ось і він, шапка на вусі, кожух розстебнений, баланкається кінець ременя. Повсюду, повсюду, ти єдиний братику, кому виложити можу промуки свої та й недоленьку. А що, можу тобі заспівати повсюду? А є бідний, безталанний, степ широкий, то мій сват, шапка, люлька, вся родина. «Сивий коник, то мій брат. Отже, я твій коник, так? Дай поцілую тебе повсюду, повсюдонько. З якої оказії? Бо я тебе люблю. Нарешті один знайшовся. Так, один повсюдо. Більше тебе ніхто не любить». Загата перейшов на трагічні нотки. «Ти ж не тутешній. Ось тобі маєш. І дивний, та химерний. А ти багато випив». «А що повсюду? Не маю права? Маю!» «А Степан?» «Степан, нехай йде! Я залишуся тут, буду їсти, буду пити, буду гуляти, буду співати. Степан, нехай їде! Сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю!» «Федоре, а жінка як же твоя?» «Ой повсюду!» – загата скривився і захитався з боку на бік. «Жінка, а що тобі потрібно?» «Ти знаєш приказку, що? Зась повсюду, зась, ось що я тобі пораджу!» І заспівав. Загата колись був дяком. Батько говорив, що другого такого голосу немає на всій галичині. Одного разу з порога загорлав, за сибіром сонце сходить. І на скрині погасла лампа. Відтоді щовечора над кутком щенявся рев. То Загата, розкинувшись на лежанці, гасив світло. Він завжди охоче похвалитися, що завдяки його голосові історія змогла повторити легендарну пригоду старокозацької доби. У війну багатьох сколобродів